الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونستعفره ونؤمن به ونتهكم وليه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضينا له ومن يهديه فلا هادي له وإشهد أن لا لناه إن الله وقده لا شريك له ونشهد أنه سيدنا وحبيبنا وشفيانا وكبيبا وراه قلوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان تتو انفسكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء حرم الله عليه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله المذي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بزرمایز اتمنه محترم و جمعه و جمعه دائمه یو مزمین ما شوره کلو چه استحزار که اللہ پکارده یاد دا اللہ پکارده د هر عمل وختي نمون دا او طاف نوان دا بناوون دا مرض ختم شد بیا لئوکن بنا دو فل دی بنا دی دی اللہوی زان دورنا بچکے مسلمانا زانم بچکے پل احلو ایانم دورنا بچکے قوان فصاقم و اہلی کم نارا پل زانم دورنا بچکے پل احلو ایانم دورنا بچکے اوت او قارن که ازها كهوLANه دعویی گناو نرجوぎه که ب هال pixelوم نجي 어떠 propriه و هالا ب هرا نی که نلی که هر او سو ساوش réussi تي عظالی وゆ شیخ هج cortي و هذا او� pendلي هست لها اوه قمو دے انسان نپارا دیجی آدم لیے سرور کارا دادوال انسان دچکو دادوان آجن نکار دے دوخیار سنکار دے آده ای نزان دچکو لیے سمید آنگا دے جاہل سنکار نووالا گناہ آوالا نیوکن جوال حدار دوائد او گوالا نیکی دیکی ابرکا چیه والا نیکی آنگا حقیر مدان دام پایدارا راکا رجیسان گا حدیث کی دوالی ای نیکی بارک رجی داوالا مدان ازتران جوالا نیکی دوالا نیکی دوالا نیکی دوالا نیکی دوالا نیکی دوالا لگو جی ریعت کی راجی دوالا اناسه برایات دوالا چوہا اوپا مائل جتاصو خو ما دادس اعمال حالوم <سؤال> دی اچھا کلمان دا پیام برنی سلام پزمانے کی پیغمبر جوان دےو موغب امان دا سگانی جدا صلیح علاقی تو اس وحویسس میں گانے مطلب داری کاسو دو گناہ تو جسن دا داری نظام بچکل پکارو دا اوزان دا بچکل دا والا دنہ ہے حدیث او دا اللہ غیرت دادے چھے آغس علی دعاوش نمانی کی چکمیں حرام کرنے اللہ نہ ہو انسان پاکٹ ہوتا غیرت دارے نام کوئل پاکی باندے جن کوئل اللہ غیرت دادے چھے او آغا سونا چھے حرام دی اوہ حرام کرنے جا اللہ نہ ہو اڈا چھے تهیبات تهی کزینا را ته اللہ را تراکره دادا اللہ را تراماته اداری سیجننا اغازان بشکو البکار دی چه انسان که علا گناره کلوی گناره داگه نزم بچ کی کی پیرنگی نکنی کی انتانتا تو دنیا کن پیدا ورگئی کاروار کئی پاکھرت کنے انسان پا کار رہا ہے دنیا کنے گام عالم کاروار کئی اوکت حدیث تے یا بورن سکر رویت اوکت یہ واقعی زکر شویت من اسرائیل کیو یہ اتری قسام نبی علیہ السلام کو پرمائلی یو چونو نو او باندی عبرس مرضو او بل اکنا گنجا و صاری گنجیشو او بل آماء او بل اوندو دوسته دور ازرینو بارخانتا دانلنی مکنی والی او چاله ورک دي باندې نه دي وځنه نو الله پی امتحان کوي باندې نو الله یو پرستار وای غلا به برخت کرا لا امتحان دی او کوي اي شي نه حبولي کوم شي شیطان نه حبوم چتا ته او اوی لون الحسن والجلد الحسن واده قرده خبره مدیره قرده چه زمانه چمله خیسته شی ده برگواله تخدم رنگ خیسته شی او ده کم چه برگ بیگوی مزر ده رنگ کلی نده رنگ خراب ده چمله خراب ده ده زمانه حب همشی ده زمانه کنیا ورمان مبسه او ده پرشتو بیتو حکده ناوه امتحان او په بدن الله صلاح کا پرشتي بدن الله زراف کا مساج کوم دی الله دا څر ان حق کته دی بس دا موږ 파 را مناصرح كله دی الله دا تاثیره چې موږ څنګه اندازه را د برښ مرزه پدومشه برګوانه پدومشه پاولا شرط د ځي رنگ یې بدره ترین شي مخکره نه ترشتیو جی ایو نمال احبو مال تا قریر محبوب ہے چا اللہ در نمال اندر فکر رئی نمال رجح محبوب دی او دویا غاغانی آدھکڑی آج یوکی آدھکڑی رویت کی ضرور الفاظر آزم چاہیو خانی آدھکڑو او بارحال اللہ والا بار او خبر خلا او پرشتي د دعا او پر برک الله لك الله مستع بارک دې کې برکت واځه زکر لکشي چې الله برکت راشي او بیا دې لپاره برک کبيشي په دې نن لپاره دې لري زماني لپاره کبيشي لو بس ته او خبر کوم او دعا او پر برک الله لك پدې کې برکت وچی الله دې سيوا کې استازر وروټو دې په پوره نو دعاګا برکت وتا بار هندو په ځای پر هغې باندې راغلم دام دې سره لټو ګنجي پراله دایکل نعمت رسول دی په وړاندې دی له ورځې دا سره کوم دا د اشاره څنګه کریم وختو د زما د تريني څلکی په او دا څنګه په زما په سبب نه بیختم شهدا د زما الله ختم کی په نام الرحمن له راه په خاطر دا وسهاله په سره ناسه خراب کولو ځاونه او چې کم بحث کاریږي سره صفات ختم شي او بهتري وي خصه روانه را بیګرام ته پوزګایې د ماره حبو اله کم یو مال تا درې ځې جلال تاسو ورته شئ او ته خپل گزاره ګډیو دی وانه ډیره په خپله وېستل راغله نو ما زو ادا لسمه شکر نو یو بلغه وایې نو تا ورته وکړ وکاله اورته مبارک الله له تدبیر الله تعالی پر دې کې برکت ماشي دې دې لنا چې کومو په نظر نه وره درل هغه ته په خوبی تتكلم المحقوله که څه ده محقوله د سترګو لريکته سرني او د سترګو لريمازيه ترماق نن زه راځم چې سترګې نه وینم نظر نه او زه دا تکو چې الله ما نه زرعه کیږي نه زرې پخته نظر نه شي او زه خاړم نور او افرشتی برمان الاسرع تو مسلح دنی انسان و نظر راو بس دنان بیعتا بوزو باییر ما لیا حبو ایلیت سشتا تا در خوختی دوتو بیزیہ دیکلی بس یہو بیزیہ اللہ ورکان بلالو بیزیہ په وړاندې د ګړې د رواني واښو روم لري دو خلکو نه لای شي چې ګمبان د پرګې پرګې خبره مشه چمړې د سترشو دا واه اوخه چې هاي خان او دلیبل چې څنګه رجیه بسرونه دا واغاني سیوا شي اضا لږه کوم ورو ته دابې زی سیوا شو دې ته وعده حدیث کې راځي وعده ده کې چې وعده یې د الله په مال یې کې آی سي وایي ضمانت مال سی وایي چونګرانه نه انکه هنن ورکړي په دې دنیا کې الله تعالی باندې دی ته چې غریب په طعام باندې باندې باندې صبر کوي کومالانه په طعام باندې دمال دارا امتحان بے اللہ پہ احکاماتی کی زکاة پہرے حجی پہرے آمو اے خبری پی گری رضیبن امہ کے یو امتحان برگے اوپے اور انوالی اوپے گنجا فنو پہ بیالا عام فردو مصیبت بدنی مصیبت دوران کے امتحاناتو کې انسان کامیاب شي مالی امتحاناتو کې فیل شي شکر دې جمال ملوسه سیوا چې نه ویله فرشترا شکل وانراله څنګه درګ انسان او دې الله تعالی خکر او او بیا انتہیت تو کې راشي کله رجل مسكين وته او فقير سلام قديم کداز جبال په صبري زمون دا علا کر سفر دو دا غرون دیم از که نزمان مخته غرون دیزن تپات شیر مصار شیر غرون که دا خوراق پارنو دا پارنون فلا بلا غلی علیو بحیل لا بالله مگر دا اللہ فتحبیق سران او بیا داری چلاغین ارفتو مگر دا اللہ فتحبیق تا تا اللہ مال درکڑی لکتارا سلام سیندالو کو مکفو کو نوزب اختل و دل دورہ سن تبارہ حل دیفنو پیچند دا بے برک او دا آل پا جو تم صرف ایشارہ و دور کچی اصحالو ذات کو وسیلے در نتوال کچکم ذات کو تا تا بہترین در اندر رکڑی آن بہترین چملائی درکڑی دا و مالی ڈاغ از او سیل بانیتان از فالکون چیتاتا چمران در کلید کلی رنگ دیگر او را او دیر مالی اندر کلید سو ما سفر لارکی ما سر سشترین رونا ما سر لگیم دار دیگر ناواتا جواب که یونگی تو اختصرپ ناواتا پا جواب که او حقوق که ما مادی دیر حقوق ایده او خاندیر ایتوی نی ما تبالاتا تازی نی مصره بجائش نشته ها هو خانده ایمان میڈه تغوتا قرمان زمان زوروه سیوا جائی وزتا تیر اوخ نشم درکلی خبر رایا دکلا زید پیجنم ها کانی آگه توقا زید پیجنم تا اغا انسانی کن علم تکن عمر سا یدو کن نت فقیر خلقو نفرد کاؤ او, و أو لحتالى لحتالى بي. بي ما و سرم نو فقير دي الله تعالی کا ته زال نه راولې غل نو او مکتب د مکت کا ته الله تعالی مال مدر کا الله تعالی جوړ لې دي شریف کا دا خپل مارو ته انما ورستو هزر ملک درمن تکلا دمد فل له میراث دوما دما دې نه ملي شي د هغه طرف دا په زمانه په او دا خبره چې الله زمانه حق ادا را کوي نه نه په زمانه په لار کې نه راو باندې نو زه به هیڅ څه وکړم ان کوم تکاظمه فسیرک الله اله ما كنت که چیرې ته درو نه خو دا تا هغه اسی کې څنګه چې وي اغا انسان اغا اغا فل حالت بانه اوگر لدو اغا تذی انتحان کیچئے اللہ تلافکم انتحان کرو پایئے کامیاب جا دی بل ترالا دی اتراع تا کنجیتا تا پرشتہ ترالا دیتے مغفو حبران شیعر آزو مسافرین سفر میں لائکی غن نظیمہ سر قرآن او مند نن شوک دلته نن افغانستان مله هرڅ د ورګړي او کټارا د مندو مزه خپل وطن اورسل دم مصرف دایښ نشته جیدا د کیسه ورکو په او ذا اللہ رو لے گنام لوگے تریب بھی اختیار رکھو او مالے لگا رکھو او ذا اللہ رکھو او ذا اللہ رکھو او ذا او ذا بس تکتدرو بھر ریاقت دے گا بس بیاقت دے شای پرشتی دعا قبلی کی ماسوم ہی کنہو دے نہیں بیا دیترہیم ترالہ دے علم تا فقل طرد کے پہیعت کی حضرت عمدت کا خوراو پچھر مسکے اغنی نبیمہ سرہ سمیشتا و بس آرس اتلی راگلی دی خویا اللہ پاتی شرے اللہ پتا مائمداد کی دعوی ناوستو تعالی ماللہ سنہ سے درکڑی دی تو دا آغازات کو وسیلے با دی نظر نیمت درکڑے دی آغازات کو وسیلے با دی بیجی درکڑی دی و دا آغازات کو وسیلے با دی اس سوال کو شماتے یو بیجرہ کا چکم چکم زریف ناروتو کرلو کوم به دژونو دوهه تا ته لا خبره وکول نظر زکر یو وخت دا سو فتور الله الیه وکری الله خاطر نظر واپس پکایته ثانی د ناظمه ته حرات لا راکه نظر مراته بس بخول ما شي توجاع ما شي تک شي خلواله سمره ديچي د فقاري ابوذر او چې کمه دي فقاري ابوذر او چې کمه اغه ورته په دا طریقې باندې جواب نو یو دې په امتحان کې صرف دالون کامیابی اغه به نه شي روانه ځکه خپل ملګران فرغا ته ثاني هیڅ نه وواړه په دا او بلر دې په تستربانه کېږئ یو یو بل هم دې هغه باندې امتحان یوته په امتحان په سباډه ورته شته له بزتانا ایس نارتا قلمان لیوان اصحالا اصحالا رازی لی اوچہ استاد وقف ملگری دیا اللہ پر آمین مخصر مطاقر کسان صرف کسان واکیانا زی عبرت تپاران صحیح حدیث دی بخاری کمده مسلم کمده بخاری اس لی ما آئے کتابون لی علماء دیتا سخ ون کتب کتاب اللاوی دا الله دی کتاب معروف تور او قران معروف تور صحیح کتاب څه څه کوي چې پیغمبر خبره صحیح راغلي دي او په هغه کې دغه حضرت مشک ته یې پیغمبر خبره نیوې صحیح راغلي دي یو دیو نه کول کړی دي بل بل نه کول کړی او په ټول پیغمبر اسلام په درځین په هغه کې داونه کې لیکته چې دا خبره په کې څه دا بیا بیا کې دا تبی خبر رفا رہا ہے کیاو انسان لا اللہ مانور کی یا بدنی نعمتور کی دا بتوری عزمائشت دیکھئے انسان عزمائشت ہے تو بدن انسان تمہیں لغشوئے دے عزمائشت جدے پہا اللہ عبادت کیا کنہ کیا دا بدن دا اللہ بپا رہا یا غیر اللہ بپا رہا ہے استعمالی تکا نیان ساتھ شکر آغاز فسو کس موانہ ہے یہ جنعمت شکر دے انسان آغازام بھی انسان پا خلبانے شکر اولا سیجی اللہ شکر بحمدلہ الحمدلہ ہوئے شکریہ ہوئے ندام دے انسان دے نعمت شکر لے علماء پاکی دام شکر دے چی نعمت انسان پا آوازہ کی استعمال کی تصدہ پارچہ اللہ ورکڑے تصدہ کم حقوق دے پارا ورکڑے پا کیدا کی زکاة پا کیدا کی جب انر بچو حد نور کی پل زان بانیو لگئی او کدا سی استعمال نیکی ندرنا شکری دی او دا عمال دا او بدن دا سی استعمال کیچے اللہ تکیورا سی او دا ایر امام عزالی و اخنقالی پا کل کتاب کی یو مثال ورکڑا دے چی مثلا یو غلام دیو پزنگل کے دیر بدخال دے کپڑی ور سرنشتا سوری ور سرنشتا خوراک ور سرنشتا یو بادشاہ لگی دو اگل اگل اگل سو لے غلام یاو خدا چې چھ پر پدے اسپا او راشید و باچا شکریہ دا کی شیر اطام اللہ کپڑے راولے گا گا سورلی دی راولے گا لے اونا کامل شکر دست دکرانگے اللہ یاو انسان لے دنیا ورکڑ دے صحت ورکڑ دے بدنے ورکڑ دے دا صحت دا نعمت دا مال استعمال کی چې الله کی چی اللہ تفیزام و سیدتا اللہم ملوشی دا اللہم مزدیام ملوش او دې راغله په بچاګرو له سي مثال کې دی لیک یو څور په تدان چې تاګل ته بس دې د هڅه کړی که به ترينهسته هغه له وحوده په فن او تواجه بس په ځان دغه دنګل کې پاتګي کفایې کې دې د دې خدمت کوي کلو الذين ذل کلو تواجه او کل غول غزي او چې دا ازنه بس یې بشي به دایمه په خدمت مسروف شي نو د بادشاہ د استعمال کو ټکرانه ودالداغین الکم شکر دی ایو داری چی مدادی انسان مثال اندازی دی چی انسان لا اللہ کلام مال و صحت ورکو تو باز دین امان فراد چو بیس گینج جڑے گی پارے کے مسروفی مداد انسان اللہ تنیشی دی چی چو بیس گینج دی دی دنیا پر خدمت کے مسروف چیو داغی پاوتی دی نموز دائش دالداغ کلامات مزائش او درین قسم انتہائی ناشکر انسان لکه مثلا غلام دا غلام د بادشاہ دا اسره سي دو فزادت دي چې بادشاہ طرفه راغلي پریاس باندې څورشه پغل طرفه ورکوما هه د دې ته راځي چې وی لکه انسان تا الله تعالی دنیا کې نعمتونه ورکړي فزادت دي چې دا الله په حکم باندې لګي دا الله په دین باندې لګي الله تعالی روزي نو الټا په نعمت باندې لګي پیل شوهږي او دا الله تعالی نه شروع کې او آغاز کې لګي کی هغه الله <سؤال> تعالی <سؤال> پرمانه دی نی الٹا به الله کلا کوي صدا انتهائی لا شکر انسان نه نو په الله تعالی نه د نعمت قدر کو بلکې الٹا اگر نعمت انزای کو چې چا او ته نعمت ورکړو دا هغه پهل تر باندې روان شي نو الله تعالی کومه تاسې اعاده نعمت راکړي دا کومه تاسې امتحان دی سنجي دي واکه په امتحان شي په لازمی نه د جران امتحان دی کومه اغای باندې لا د دنیا کې امتحان کو او نتیه ورلوه خلا وافسه ذلیل او کړ او کوم را تاسو باندې دنیا کې ونيشن الله تعالی با کرپ کې تپوس کئ او اخرت کې به به امانت ستاسو سره ملاوي نو کوشش په کار د هر نعمت د الله تعالی هغه په ځای باندې استعمال شه الله ای عامل کن توفیق